les nou Són el Megacrac Flash FM La que manda This is Flash FM Es diu Adivino i està en Canadà d'obrir aquesta nou fora després de que els esportistes hagueu seguit les passes del Flash a nit aquí al Juanso un placer i durant tot aquest diumenge 26 de maig que compartim plegats al poder de ritme artistes com Calmi Harris i Sam Smith Flash. en directe Flash FM, Juan Sobrino. I també una de les protagonistes al festival Jardins de Terramar de Sitges, el 6 d'agost. Allà hi serà Anna Mena per l'aniversari de Marta i pel seu Madrid City. La música que t'agrada sona. Flash! Flash FM. I This is Flash FM. I tenim el poder. Power Rhythm. Hores d'ara tot correcte amb la mitjota, però va tenir la seva època feble, el feit i ho va mostrar amb aquesta cançoneta. My T.L. Jacob es diu l'una és del Ferso Calipsis. Tot seguit, dues artistes argentines. Una ha deixat els escenaris en aquest 2024. Flash, Emilia, i d'aquí et parlo, latini, ben plegades. Es diu l'original, aquí a Flash FM. Barcelona. 105.7. Digue-li ritme Ritme Digue-li música Music is the answer Digue-li Diga-li Rap, rap, EDM, urban house o trens Digue-li flow uh -huh. O digue-li com vulguis Som Flash FM I tenim el poder Flash. 24 hores al dia de Ritme El poder del ritme amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 105.9, Vilafranca del Penedès, sense dornir d'Anoia, Igualada, Vilanova del Camí, la pobla de Claramunt. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash. F. El poder del ritme. Al pasar divendras adelante a Flash FEMA, at New Music Friday, la nueva era Rauleto. También te culó Como aquí está. Aquí es Alejandro. Alejandro, Alejandro. Hey everyone, no, no, no, yo, ay, la no puedo negar. La que manda. Et portem al ritme Flash FM És la sensació que vau tenir tots quan vau sortir de Farresona Tota i eh? a Guaca Sabadella, a Macro Vallès a la fastasa de Flash FM, al Des Aquí truques a les 12 quan et deixen tot sola a la disco i no saps amb qui parlar perquè estàs solíssim, tu Ens ha passat de tots, eh, tranqui, no és cosa teva Flash yeah. El que és cosa seva és House Andrews recupera a plan B de l'any 2005 brutal al Friquitona i la du aquí a Flash FM. Flash, flash, flash, flash, flash, flash. flash FM Ritme. Ritme. Ritme. Flash FM Flash FM Flash Let's go Aqu Aquest és el número 1 de l'emissora que mana Flash, flash FM la que manda Es la vez I just wanna fuck you tell me where you been at I've been really lately Oh cate <tose> me diga como salir és la cançó que podeu seguir votant a FlaixFM.cat per tota aquesta setmana perquè es revalidi el títol per tercera setmana consecutiva. Arribarem a les 10 i passem 3 minuts a aquest diumenge 26 de maig. Aquí al Poder del Rima, artistes com Soilo i Aitana Abans, directes des d'Argentina, és Emília. En directe a Flaix FM, Juan Sobrino. Sigueu benvinguts, família, amb el so de l'Udmira Izeca, el fan carioca, que arriba a l'antena del Poder del Rima. Es diu No se ve, què dieu, benvinguts? No Flash FM Flash FM Flash FM El poder del ritme Flash FM Aquí el poder del ritme Tot seguit, movim pel Mike Towers i dels dos pals que va extraure el passat 2023 Flash FM I cap a la vela Itàlia que anem tu cap a Milano, el Tecnete que ens presenta en 26 de la mà de la vocal de Tyson Kreis, Buscando Oney A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7, Sant Adrià de Besòs. Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. En una nova i, en fi, la primera cançó que representa és Touch in Sky, que divendres passat la van presentar com a New Music Friday, a la que manda. Aquí a Flaix FM, ens agrada la ràdio musical líder a Catalunya, on ens presentem la més nova de la barcelonina, de Batguial. Sota també la col·laboració de Negrito i Ojos Claros amb aquesta que té ja la clara visió a ser una de les de l'estiu. Guai! L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Som! 3 quarts, 11. Albert, arriba a Flash FM, que et trobes, hora de llevar-te si encara al llit, estàs fent el mandrós o vas sortir de festa. Eh? Per animar-te producte de casa, és diable. El sol de la generació urban. Flash FM. Flash FM. feit, la tristesa, el moment feble i bla, bla, bla, eh? Perquè tot perfecte la bitxota, Carol G, des de fa un bon grapat de mesos. Amb ETL, Jacob, es diu Luna. Bon guapa, que està. Vinga, va, família, 4 minuts, i ens prendem a les 11. Serà el moment d'escoltar el Megacrack, nova entrada del calibre 45, que des de ja podeu votar, reforçar perquè pugui places a flashfm.kt, la nostra nova app, la de FM. Com es diria, si no? És ben fàcil. I ara Torbant Tecnete, Indile Ibenet, brutal. Tecnè danse. Petro, petro, petro Tengo un alimento, tapico lento I just wanna fuck you, tell me where you've been at I've been reminiscing lately Peca, teca, teca, teca El que me digas como se leía I didn't strike me Dia de locos, família per tota Catalunya Andorra, Cels, Saré, arreu del territori I el poder del ritme, vagis on vagis Sempre ben connectat a FlashFM FlashFM.cat i la nostra nova app Flash FM. Home, és obvi, no, el títol? Escolteu Gonsi, Saico i Arcángel que arriben abans. Una nova. En directe a Flash FM Juan Sobrino. Benastiguenca, it's not right, but it's okay. It's not bad. Flash FM. Flash. Flash! La ràdio musical líder a Catalunya. Eh? El... <hè> <hè> <hè> <hè> ets dels nostres. Flash FM. Flash FM. A Catalunya, el ritme el marca Flaix FM. Lleida, 104.1 Tàrregat, Vellputs, Anglesola, les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, Vilagrasa, Verdú. Flaix FM arriba a tot arreu. Som únics. Un privilegi. Es diu despeixar Flaix. A l'antena de Flaix FM 7 minuts d'arribar a dos quarts de 12. Aquest diumenge 26 de maig on tot seguit arriben Saico i J.C. Reyes amb una bomba. Abans, però, s'han diventat l'enfei de l'UTS de Tegno. El ritme que domina sona... Flash! Un calibre 45. Flash! Eh, I aquesta que deixem enrere es diu Batguial. Mira, el tribut cap a la Barcelonina d'una d'altra manera, que sona mitjançada el poder del ritme. Dos quarts a doze, a moment per Mora i Jaun Chimi, modelito. Flash! Flash i feïma. Flash! Flash! Flash! Flash! Això és... Flash! Arcángeles va venir juntament a, a l'antera de Fleix FM. Família, a segons d'arribar a 3 quarts de 12, tot seguit Sebastià Ningrosso i Axwell. I una Fleix FM brutal, Colin, no és mai Una altra cansa històrica és la que vam escoltar el Within Center entre castellà i català. Aquí la sorpresa. Fresh, i més enllà, que són les dues germanes, l'Irma i l'Alba, la mosca, la Batgeal, que ens presentaven aquesta proposta i que, a mica, mica, pujant a la nostra llista particular amb les vostres votacions. Es diu SexeSexi. La GFM. Vols més? La GFM. Som la GFM. La GFM. RJ FM, són les dotze. <totipat> Aquest és el número 1 de l'emisora Camana. RJ FM, la que manda. És la veus i This is Flash FM. El nostre número per segona setmana consecutiva a fleixfm.cat i la nostra nova, pots votar per la teva preferida perquè es pengi l'or, per què no? O bé, que repeteixi per tercera setmana. Així arribem al migdia d'aquest diumenge 26 de maig. Què tal família? Com està? Alguns de farra ben llarga dissabte? I ara sí, eh? ara és el moment de llevar-se. Ja us toca, va. Tot seguit, una de les més importants de Juan Magan directe a Flash FM Juan Sobrino. Abans cap a França Mofenbach Offenbach. Overdrive. I wanna feel the, the Flash FM. Flash, FM, Flash, FM. Si creus que ho has vist tot a TikTok, TikTok. entra el de Flash FM i flipa'l. <tots> de la dècada dels 90, que recuperaven la temporada de 2009, Black Eyed Peas i Jay Balvin apuntant Ritmo. aquest matí de dimensió. Aquí a l'antena, Flèix FM, família, segons d'arribar dos quarts d'una i ho farem de la mà d'una italiana que es va deixar ja fa un bon grapat d'anys, però la seva música continua per present al poder del ritme i sorprenent perquè ha estat graciós a TikTok amb els seus amics Tecnete, amb Jacksonville, Gatino, Romero, 42 anys després, Rafael Acarra, Jaquet Pedro. Passit jutot a sobra per l'estra. It's the party oh. a parla. Que ans a una canzoneta Eurovision d'Àustria de sorpr un món i per això comença a sonar antena Flash FM amb eurodens inclòs. Es diu We Will Rave és de Cain a la que manda. Bay, we'll be... el nostre, el nostre so és únic. Nots seguits al moment per fer això amb el punt més sentimental i més baix de la seva carrera musical i personal. amb la mitjota tot correcta. Eh? no hi ha cap mena de problema. Play. Moment del Domènech, de la casa Moudry, es guanit. El que vols escoltar, sona, flaix i faima. Pedro, Pedro, Pedro. Lento. I just wanna fuck you Tell me where you've been at I've been reminiscing really lately yeah, yeah. Teca, teca, teca, teca Alguien me diga, diga cómo se veía I, I, I did strike me Amb intenció de patar en aquest estiu del 24 aquesta cançoneta que ha entrat al calibre 45 Ahir mateix ho vam revelar la nostra llista particular Des de la 31 ja li pots donar suport a flashfm.cat a la nostra nova app Flash FM per ideos i per Android, sempre per tu, disponible En directe Flaix FM, Juan Sobrino. Aquí el Juan Sobrino per servir-vos. Benvinguts. Cold, I... <fixi> <fixi> Ens hem pujat a Ranger. Aquí al puer del ritme Flaix FM, 30 segons, i arribarem al punt de un quart de dues. Movem per les dues, Argentines. Emile Itini. <fixi> ben plegada, rescatada al punt MP3, l'original. A Catalunya, Ritme el ritme marca Flash FM. Tarragona, 101.8, Valls, Vilarrodona, El Pla de Santa Maria, Calafell, Larbós, Mas Llorenç. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Encara a Facebook? Nosaltres també! I ho petem! T'hi animes? Call me. Dubla Andalusa, que arriba d'un 3 i no res a l'antena del poder del Rima son Saiko i JC Reyes abans, els joves tindràs de baix. També dits Figaflauas. Ei, hey, ho bueno, anem tota la penya de Flash. Flash FM. Som els Figaflauas, us presentem. Solucions i no This is Flash FM. I tenim el poder. Power of Rhythm. Flash Ba-ba-babilonga, ba ba-ba-babilonga. mm Posa't en marxa amb Flash F.M. Escolteu, família, és un bon dia per ballar batxata, per sortir a la platgeta, si podeu, per vendreus una caipirinha, si més no, Moscou Mule, que mira, ves per on, són una les cançonetes que escoltaràs a la zona d'aquesta hora. Ara, però, un moment, per dues llegendes, cadascú en el seu terreny. Ozuna i David Guetta amb aquesta electrònica del Negrito Fosclaros que trobem dins del Cosmo, el seu últim àlbum, es diu a Flash F.M. Flash F.M. recordant l'Una y Crisada, ja, com si fossin el teu avi, tu. soltera, que recuperem l’antena del poder del ritme abans que arribin Floyd, Melori, Cris, MJ, el duo de xilens que trepitgen Fly GFM aquesta proposta, Gata Only. El de la generació urbana. Fly GFM. La que manda. Es penja tell me where perquè tu has fet possible mitjançant les teves votacions a flexifema.cat i també a la nostra app flexifema, queda clar. Passen tres minuts a les dues d'aquesta tarda meravellosa de diumenge 26 de maig, ben plegats amb el so de Moza Rapara i Justin Quiles, per exemple. En directe a Flash FM, Juan Sobrino. I també d'aquí viatges a Màlaga pel Mundo i passarà el 6 d'agost pel festival Jardins Terramar de Sitges. Queda notat això. Benvinguts. Hey, hey, hey, hey, si no t'agrada Flash FM, hey, hey, hey. és que t'estàs fent gran. Yeah. El ritme el marca Flaix FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, i Lagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Massanet de la Selva. Flaix FM arriba a tot arreu. Som únics. Mañana será bonito, que es diu Provença, temporada 2022. Paradisia, que és el panorama que tenim durant aquest estiu a la nostra terra, eh, família. I Flaix FM tenim molt a dir, entre altres perquè som emissora oficial del Xer Festival Negrita. Sí, sí, amb artistes com Maka, Jotas Reyes, Lola Índigo, el propi Yeiko, que arriba tot seguit amb aquesta proposta, que escoltes per aquí. És Holanda. Peppas, aquí a Flash FM, superant el punt de dos quarts a tres d'aquesta tarda, meravellosa, diumenge, que gairebé ensatem amb la veu de Mike Towers i també amb l'uruguayà més cita, amb Nicky Nicole, T.O.P.Z.K. i Emilia, als argentins, a una foto remix. Tom, Tom, Tom <laughs> Fly DF ever ever so is this is Fly DF ever <laughs> This is Flash FM. I durant les dues anteriors, que va ser el nostre mecra particular, la conjunció de Saiko J. Cerrelles, que es diu Bad Gyal. Familiar, jo toco el 2x8, ja sabeu, sempre és un gran plaer, seríem tots vosaltres ben connectats durant tota la matinal, de les 9 fins a les 3, i ara que si quedes des de Tomas Cinha, en Tomas Qual, des fins a les 9 de la nit, sis horetes amb el bo millor del poder del ritme, i sempre les parauletes de la Tomassa. Flash! directa a flash jefa Juan sobrino. Que vagi bé xibre al carrestat avui el, el poder del ritme. Flash jefa Vamos. El fundamento capidoblengo. I just wanna fuck doncs pues vinga, amics i amigues, nova hora en marxa el poder del ritme després del company Juan Sobrino, que marxa a descansar una mica. Com sempre, és tot un plaer estar l'altra banda i intentar fer-vos la millor de les companyies en aquest cap de setmana. Avui, específicament, en diumenge. Què tal, chavales? Com a la vaina? Tot bé? Esperem que sigui així. En directe a Flaix FM, Tomàs Poal. I com sempre, no estic sol, de fet, estic més que millor que acompanyat gràcies a grans artistes com ara Gonci, amb un remix brutal, també Elviza o Figaflauas. Abans escoltarem a De la Fuente i Morat. Això és Manos Rotas. Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. Ja sabeu, per vosaltres, colones i colones, en aquest diumenge. Ben assolellat, almenys a Barcelona. No sé com va la resta de Catalunya i Andorra. O a la resta del món, si és que ens esteu escoltant a través de l'streaming, Podríeu estar escoltant-nos des de Hong Kong, per exemple. Imagineu-vos. Salutacions, si és així. I salutacions també a Emilia Mernes. El seu tema es diu No sé bé. Hola, gente. ¿Cómo están aquí, Emilia? ¿Voy esta próxima canción? No, bebé, no sé bé. No no, no ha sido mi último sencillo. Flash Flash. Som Flash FM. Flash FM. Flash FM. I què més demaneu als programes Interactua i Plaix Urban a través del WhatsApp de dilluns a divendres. Ja sabeu, allà podeu fer les vostres peticions dels temes que més us molin. En breu us escoltarem un himne de l'any 2013. Abans, novetat urbana, de guial al costat d'Ozuna. Pensàvem que mai no es donaria aquesta col·labó, però per fi arribat. Es diu guai. guai. Ordem Friends, més que amics Ina i naïdad i yanqui. Així ho expressaven amb aquesta molt bona cançó que era ella, doncs, que escolta al principi eren col·legues i després doncs, van deixar de ser-ho. No per una amistat ni res, simplement perquè van durar un altre pas. Deixem-ho així. Eugenio Esquivel és el següent protagonista d'aquesta fantàstica tarda de diumenge. El ritme de d'Alucín, temes virals on els hi hagi. A Flàgia per Ya lo he para toda la gente de parte de Sebastián Esquivel, y pues nada, que andamos bien bélicos y bien pendientes. Flash FM. Me dicen, oh no sé. y Krize me amb aquesta cançó que es diu Gata Only, que és una de les propostes més ballades a tot arreu, discute discoteques, xarxes -xar socials i, evidentment, també a través de la nostra antena. A La Plaia FM, què tal, com esteu en aquest diumenge? Tot bé o què? Va, que escoltarem a Emilia Mernes, al costat de Tini, Tini, Tini, el seu producte que rebem des de l'Argentina, La l'original. Vamonos! L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Per aquest reggaeton que tant va enganxar i que tant ens flipa encara a dia d'avui. I en del 150. Queda enrere. Per de seguida escoltar Bad Bunny i Jeiko amb la seva cançó històrica d'Akiti. Abans escoltarem el tema de l'ola índigo al costat de Saiko i la seva pachata. No marxeu, de seguida escoltarem el nostre número 1. No digo que te amo, pero... El conjuntito te queda guai, sé doncs, si sí, et queda fantàsticament. Què tal, com estàs? Deixeu-nos fer-vos la millor de les companyies durant aquest cap de setmana a través de la que mana Flash FM, la ràdio musical més escoltada a tota Catalunya. Anem en feito també una novetat electrònica. En directe a Flash FM, Tomàs Poal. Els culpables d'aquesta bomba es diuen Mr. Belt i Weasel. Això es diu It's Not Right But It's Okay. Temazo. It's Ritme copeta, Flaix FM Flash. Oh. Flash. Flash. A Catalunya, el ritme el marca Flaix FM Vaig Empordà, 88.4 Platja d'Aro, Palamós, Sagaró, Sant Feliu de Guíxols Palafrugell, Santa Cristina d'Aro Flage FM arriba a tot arreu Som únics El combo de la producció i el cantant de Puerto Rico, amb això que es diu Santa, un tema urbà que s'allunya del reggaeton, però que sona espectacularment. Un altre artista de reggaeton, però que no ha fet, en aquest cas, una cançó purament de reggaeton, és el Ferxo, Feit, amb això que es diu Luces de Tecno. Sona a Flash de fe, te encuentro entre la luz... La tot el poder del ritme. El tema de Jay Balvin al costat d'Escrílex i companyia per haver marcat aquesta molt bona festa que ens van regalar fa un parell de temporades i encara sona molt bé, especialment en aquest cap de setmana. Què tal, chavales? Com va la vaina. Tot bé o què? Hem de seguir revolucionant les pulsacions al ritme. Tecnasso de Bennett, el tio ha fet una remescla de la pel·li Los chicos del coro. Bueno, de la pel·li no, de la cançó. Poa surto un Etat chao. <fixi> oficial del Camp de Sant <fixi> <fixi> La Music Sessions número 53, que és la cançó que va dedicar de mal manera a Gerard Piqué. Hola, amics i amigues, què tal? Com esteu en aquest cap de setmana, en aquest diumenge? És un plaer intentar fer-vos bona companyia amb Gonzi Saiko. I també Arcángel, per fer l'exclusivo remix. What's everybody? My name is Gonzi, I'm from Miami. Para el comedia exclusivo. la vuelta al mundo. La GFM. Pla, pla, la GFM. Pla, pla, Número 1 en ràdios musicals a Catalunya. Sí. Ets dels nostres, la GFM. El ritme que domina s'anava Flash. La Flash, la ràdio musical líder a Catalunya. No. De classes, flash, Durant tota aquesta setmana serà el nostre mega crack i és per això que la tenim molt ben cuidada. Sonarà moltíssim a l'antena de Flash. Va, que enxeguem nova hora, exactament la de les 5 d'aquesta tarda. Què tal, col·legues? Com esteu? Com va el cap de setmana? Esperem que vagi... De locos. La seguida li esquila. Abans, atenció. Flash. en directe, a Flash FM, Tomàs Boal. I també el meu col·lega, es diu Pedro, Pedro, Pedro. De seguida tindrem a Saico i J.C.R.I. És que s'han colat els nostres estudis abans. Offenbach, la dubla francesa. Sonen a la que amb això que es diu Overdrive. Flash, la que manda. és Flash. Flash, això només passa al Plaix Matí. Bateria d'acudits. Acudits d'acudits, no? no? Sí. Lentíssims, mira, mira. ¿Cuáles serán los dibujos animados preferidos del Capitán del Bítónic? <risa> <risa> Timón y Pumbo. <risa> <risa> Ui, <Uy>, no. <risa> ¿Por qué las monjas no llevan sandàlias? Aviam. Por favor. Porque son devotas. Plaix <risa> <risa> Matí. De dilluns a divendres de 6 a 11 amb Vector Ortega i Gemma Manzanero. A Catalunya El ritme el marca Flash FM Tarragona, 101.8 Vilaseca, Salou, Torre d'Embarra Reus, Cambrils, Montroig del Camp Riudó Flash FM arriba tot arreu Som únics <fixen> <fixen> Calló la noche remix una d'aquestes que mai no oblidarem, igual que tampoc farem. Uh, de l'artista Manuel Turizo amb Yandel. Això és mamassota. Flash, Volums amunt. En mis sueños. Flash, el de la generació urban. Flash FM. La que manda. Flash FM. Ella quasi ni Flash, de xiquitita. A Cambreu escoltarem Major Laser des de la temporada 2019 amb una d'aquestes que va acompanyar moltíssim a l'estiu i és que precisament es diu Que calor, quina calda! <fixi> això és el que esperem, que ho corri, que faci molta calor i que puguem anar a la platgeta i veure molta cervesa fresqueta. Anem ara amb Domena, això és guantit, A plaix! <fixi> que anirem amb David Guetta al costat de Kim Pedres i una mica d Electropop que últimament li està funcionant molt bé al francès. Mm -hmm. Amb això que fem sonar? En aquest diumenge Flash FM i que es diu When We Were Young. És una versió actualitzada d'un tema de Supertramp. Brutal! Yes, Vamos, hero. Ven ahí, jefa, Emma. ¿Talem <tose> ya entmas? Vamos. Pregúntame <tose> lento, capítulo lento. I just to i d'aquesta manera, amics i amigues, nosaltres engeguem nova hora el poder del ritme de la que mana. Flaix FM, la ràdio musical més escoltada de Catalunya. Com sempre, és tot un piatxel i està a l'altra banda a intentar fer-vos, doncs, evidentment, la millor de les companyies. En aquest cap de setmana, és diumenge. Què passa, xavales? Tot bé o què, lo què? Anem amb Tiesto. En directe a Flaix FM, Tomàs Poal. Perfecte, anem a escoltar Thank You Not So Bad. al Plaix Matí. Tu vols la samarreta del programa, sí o sí? Home, oh i tant, ah, i tant. Tan, ah, tan, sí, així s'agrada, sí, Rosario. <ríe> <ríe> Mira que feliç que és la Rosario de bon matí, Rosario. Eh? La Gemma té un acudit per tu, <ríe> explica-li. No? Ah, quina, avall. quina, en què s'assemblen una papallona i un ascensor? No ho saps, no, Rosario? Mm, no ho sé, no ho que van de flor en flor. <ríe> no. <ríe> Flaix Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. A Catalunya, el ritme el marca Flaix FM Ebre, 102.9 Tortosa, Roqueta, L'Aldea Deltebre, Camarla, La Metlla Emposta, Ulldecona, La Sènia Flaix FM arriba a tot arreu Som únics Ja ben segur, doncs, aquesta cançó tan maca la va dedicar, doncs, a la bitxota Es diu l'Una Xavales, anem a escoltar Kiko Rivera, el paquirrín. Una figura que al principi era una mica còmica i després es va dedicar a la música i no li va anar gens malament. Sona el mambo tronco. La GFM és la ràdio musical líder a Catalunya. I tu... ets dels nostres. Ah, que seguim amb una mica de techno. Benet, al costat d'Indila, amb aquesta preciosa cançó francesa que no entenem, però suposem que és preciosa. Es diu The Agniac Dance. Ula, la... Amigues, amigues, anem a escoltar la representant d Àustria, el certamen d'Eurovisió d'aquest any 2024. Atenció! Perquè es diu que l'INI ho va rebentar moltíssim en aquesta festa que destaquem i que és una de les novetats electròniques de, per excel·lència a Flash FM. We will rave! L'emissora oficial del cap de setmana, cap de setmana. El costat de Mike Towers Al costat de Batvení i el nostre mega crack de la setmana que es diu Adivino Ni més ni menys, xavals, nova hora en marxa exactament la de les set d'aquesta fantàstica tarda de diumenge Que lo que, compa, xavales És un plaer estar a l'altra banda intentar fer-vos la millor de les companyies Anem amb Calvin Harris En directe Flash FM, Tomàs Poal. Però abans escoltarem l'Èrica, això es diu Llorando en el Lambo. Posa't en marxa amb Flash FM. When you hold me. Flash. Flash FM. En aquest diumenge, a la que mana, Flash FM. Què tal, xavals, com esteu? De seguit escoltarem Mike Towers i el seu viral producte que s'ha destacat moltíssim a les xarxes socials com ara el TikTok i també a la nostra antena. Flash. Abans haurem de viatjar també a Puerto Rico amb un bitllet de primera classe per escoltar Jeico, la parella actual de Mia Khalifa, amb aquesta que es diu Holanda. Blanquita, parece de Holanda. A Flagi FM portem el ritme a la sang. Tenim ADN propi. Tenim el poder del ritme. I per això som la que mana. A Flaix FM no et deixem mai sol Volem compartir amb tu les 24 hores del dia Siguis on siguis i vagis on vagis Si no ens pots escoltar per la ràdio Porta'ns amb tu a través de Flaix O des de l'app de Flaix FM Que tothom sàpiga qui mana A Catalunya, el ritme el marca Flaix FM Girona, 99.6 Salt, Banyoles, Caçà, Llagostera Anglès, Santa Coloma, Caldes, Massanet de la Selva Flash FM arriba a tot arreu Som únics Et fa mandra matinar? Recupera els millors moments del flash matí a flashfm.cat o a la nostra Flash FM A que vulguis i des d'on vulguis Estoy cansado de pensarte Flash És la cançó que hem recuperat de Mars Melú al costat de Manuel Turizó i això que es diu el merengue, merengue, merengue Acompanya molt per l'estiu i ens prepara per aquest estiu del 2024 que ja s'apropa Teniu plans preparats o okay? que algun viatge guapo a Eivissa, les Bahamas? Us quedareu a caseta? Sigui quin sigui la vostra moguda, estareu amb flash, evidentment. Anem a Manuel. Que ve doi maluma, això es diu O-A. Si no t'agrada flash FM. És es que t'estàs fent gran. Va, quedant breu, us escoltarem una fusió urbana espectacular que incorpora Seig, Jake Hillers, Mike Towers, D'Àlex, Tivila Flow i Lenny Tabaret. Abans una mica de techno. Bennett fent la remescla de la banda. Sonora original de Los Chicos del Coro. Això es diu... Voix sur ton chemin. Ula la messieurs. Voix sur ton chemin. Que m'has oublié. Are you ready? Flash. Flash Flash. Flash! Flash! Flash! Flash! Flash! Flash! Flash! Va, que seguirem ara amb Calvin Harris al costat de Rag Bone Man la seva producció. Es diu Lovers in a Past Life. Vamos. Ja ens permetrà escoltar David Guett al costat de One Republic. Això es diu I Don't Wanna Wait, electrònica pura. I don't wanna wait. Sí, sí, sí, sí. Is... Va, que seguim ara amb Fate i la seva cançó. Es diu Luces de Tecno, en aquest diumenge. T Flash FM. T'encontré en Let's go. El poder del ritme. Flash Nova hora en marxa, el poder del ritme de Flash FM en aquesta edició de diumenge, edició de cap de setmana. Com sempre, és tot un plaer estar l'altra banda i fer-vos una gran companyia. Què passa, Xavades? Com a la vida, tot bé? Grans artistes que m'acompanyen, com ara Tayo Cruz, també Saiko, però abans escoltarem a Pizarrap i Young Miko. Flash, en directe a Flash FM... Tomás Boal. I yeah, què passa? Bizarra, un dels artistes més importants del moment gràcies a les seves music sessions. I en aquest cas s'ha juntat al costat de la de Puerto Rico. Per aquesta, que és la número 58. ¿Cómo llegamos aquí? Flash, ¿qué yeah, yeah. La música que t'agrada sona. Flash, Flash FM. Fora la micros, jugadors de Flash FM també tenim vida. Una vida de bollos. Vamos, hòstia, com veïna. Cuando tú me miras yo te miro me muero. El que no has vist mai de Flash FM, ho veuràs al TikTok. No esperaba enamorarme de ti ni tú de mío. Curiositats, challenges, artistes, coreografies... Si vols saber que hi ha, entra al TikTok. La cara més descarada de Flash FM al TikTok, amb continguts molt ràndom on pots trobar de tot. Moment d'escoltar ara mateix una miqueta d'electrònica. Mr. Belt i Weasel, amb això que es diu It's not right, but OK, brutal. Flash Flash. Et ad portem al ritme, Flash FM. No puc evitar. Si no t'agrada Flash FM, És es que estàs fent gran. Sona Flash FM. Vamos. Me'n vaig, us deixo, però tranquils que a les 9 comença la sessió Tech House del Sergi Domena, una mica de warm-up i després pels més nostàlgics, que sapigueu que tenim Flash History, amb els temes que van marcar un abans i un després a la història de l'antena. Sonaran l'Ola Indigo Mike Towers abans. En directe a Flash FM, Tomàs Poal. O també la superestrella que arriba directament des de les Illes Canàries i que actualment mm. està una miqueta retirat. El diu encara no ha dit quan tornarà, però esperem amb molta impaciatra. Ritme. Ritme. Ritme. Flash. Let's go. Flash, Flash. flash. flash. No Y aquí to mandó